Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum rahmatullahi wa Alhamdulillahi Alhamdulillahi Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq in dhahirohu 'alad deeni kullihi wa kafar billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika Iqrarun bihi wa tawhida Wa ashadu anna muhammadan Umduhu wa rasul Salamallahu alaihi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'an bi ihsanin Ila yunintin Amaban <coughs> Alhamdulillah A'azakumullah Alhamdulillah Ya Kita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 Naam, pembimbingan untuk meraih ideologi naam, prinsip yang benar di dalam agama ini, serta bantahan terhadap para pelaku kesyirikan dan ilhad dan penyimpangan naam. Dan tentunya, kenapa anda katakan anda sama syukur naam, karena...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 Allah memudahkan kita untuk sama-sama mengkajinya dengan baik, ya. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sempat kita bahas. Nah, ahibatufillah, a'azakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, walhamdulillah, kita telah menyelesaikan temhid. Nah, ya. Muka dimah, kadimah terkait secara garis besar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 6 Penjelasan al-aslul awwal. Nah. Al-iman billahi azza wajjal. Sudah ya? Oke ya. 6 Atau kita baca ya, kita baca lagi. Nah. Qala mu'allif, afa billah berkata mu'allif, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lindungi kita semua. Ini maklumat iaitu Asyik Salih Al-Fauza. 6. Al-Asulul Awal Al-Imanu Billahi Azzawajal. Ini pokok prinsip yang pertama. Perkara yang paling asasi. Fundamental. Yang pertama iaitu Al-Imanu Billahi Azzawajal. Kimanan terhadap Allah Azzawajal. Wahuwa asasul akidati wa asliha. Ini asas pokok fondasi perkara yang paling prinsipin, asasi, perkara yang fundamental, na'am, terkait akidah. Nah, bahwa yakni al-i'tikadul jazimu bi anna Allah Rabb, bahwa Allah Rabb kulli syai'in wa maliki. Nah, itu yaitu adalah keyakinan yang jezi. Keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang pasti. Nah, muncul dari seorang muslim, seorang mukmin Mengapa? Bi anallaha rabb kulli syai'in wa maliki. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, mengatur segala sesuatu yang ada serta pemiliknya. Wa anall khaliqu wahdah. Dialah satu-satunya pencipta, al-mundabbiru likuni kulli. Yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah. Wa anahuwal ladzi ibadah tu ibadata wahdah la syarikalah. Dan Allah tentunya dialah pula yang berhak untuk diibadati ialah semata. Yang berhak untuk ibadah ialah syarikat. Tidak ada sekutu baginya. Nah, tidak ada tandingannya. Tidak ada yang lain berhak untuk ibadah selain beliau. Selain Allah Subhanahu Wa Taala. anakulah ma'budin siwahu fahuwa batulun. Wa ibadatuhu batulun. Dan segala sesuatu al-ma'bud. Segala sesuatu yang disembah. Ibadah selainnya. Naam siapapun dia. Yang disembah selainnya. Entah itu malaikat. Dari kalangan makhluk yang utama. Ini makhluk ya. Saya nama. Ataupun para nabi. Nah. Para nabi. Sembah. Para nabi. Ada juga yang nambah. Nah. Ya? Bisa. Disembah. Oleh sebagian. Sebagian. Kaum. Umat. Nah. Ataupun. Siapapun juga ya. Nah, baik itu dari kalangan makhluk yang ta'at ataupun yang na'udila um mendalik, yang tidak ta'at. Sama sekali. Ataupun benda mati. Nah, intinya segala sesuatu yang diibadah selain Allah SWT batilun. Batil. Ibadatannya ya. Nah. Wa ibadatumu batilah. Nah, dan ibadatannya tentunya batil. Tertolak. Qala Ta'ala Zalika bi'an ma'am ma'ah wal haqqa wa'anam ma'yad'una indunihi wal batil wa anallahu wal aliyyul kabir, ذلك bi anallahu wal haq. Ini dalil terkait masuk dalil terkait la ilaha illallah. Nah, padanya terkandung padanya sering, al isbat penafik. ذلك bi anallahu wal haq. Itulah yang demikian itu kan ma'allah lah, sesembahan. Naam. Yang berhak. yang layak, yang pantas untuk disembah. Wa namayaduuna min duni wal baatin. Sesuatu yang dibaris selainnya Allah. Keberatan hakik. Wa anallahu wal aliyul kabiir. Allah adalah zat yang Maha Ali, Maha tinggi lagi Maha besar. Aku. Wa anasubhanahu mutasfir misbatil kamal wa wa utin jalaal. Nah, Allah Subhanahu wa, nah, Allah, Subhanahu wa Allah bersifat ini juga alasan. Kenapa? Aku tak bidea. Nah. Ini alasan ni. Wa subhanahu wa muttassifun bi sifatil jalal Allah subhanahu wa ta'ala izzat yang hanya Allah yang memiliki sifatul kamal sifat kesempurnaan wa jalal sifat kagum nah wa nazun an kulli tersuci dari segala kekurangan Kelemahan nah lahna safiha bi wajhin min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 Alisian tidak di dahulu dengan al Jal tidak pula disertai dengan diiring dengan alisian ke apa? Nah dan sifat-sifat yang lainnya. Karena itu kata ulama la fiha safiha bukan menurju tidak ada satu pun kekurangan padanya dari segala sisi yang ada. Nah ini alasan juga kenapa Allah semata lah si ibadah. Nah Allah lah. Satu-satunya yang memiliki sifat kesempurnaan. Wazatawheed bi'anwa'i salasa Tawheed ul-rubiyyati, Tawheed ul-uluhiyyati Tawheed ul-asma'i wa sifat. Nah, dari penjelasan mu'alib yang disebutkan ini, inilah Tawheed as-salasa. Tiga macam jenis Tawheed. Itu Tawheed ul-rubiyyya, Tawheed ul-uhiyyya, dan Tawheed al-asma'i wa sifat. Nah,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 Fa'innahu al-ikraru bi-an nama Huwa Wajada wal lil lil-'Alam, wahul-Mudabburu al-Muhiyi al-Mumit, wahul-Razzaqul-Qawatil Madi. Ada pun maksud yang terhulunya adalah Fa'innahu al-ikraru bi-an nama Huwa wal-Qaliku lil-'Alam. Yaitu, nah al-ikrar. Sikap seorang hamba mengikrarkan. Jadi ikrar itu tu diambil dari bahasa Arab al-ikrar. Dia mengikrarkan. Nah. Beliau, dia meyakin dengan seyakin-yakinnya. Dia ikrarkan keyakinan ini. Terkait apa? Di anman maha wahda wal khalikul il ahli. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah lah semata. Al khalikul il ahlam. Sang al-sabsa'id. Nah. Ini sudah enggak ada, enggak ada. Ya. Dari sisi akal sehat, siapapun, tentunya tidak akan nentang ini. Nam, ya, akar yang sehat. Emma nanti akan ada penjelasan. Nah, Emma, orang yang, nam, orang yang sebelumnya menentang, pada kenyataannya di hatinya dia tidak akan mengingkari. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq. Bismillahirrahmanirrahim. Dia disebutkan dalam ayat Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam jelaskan kepada Fir'aun. Lakul alimta. Ma'angzalaha ula'i illa rabbu samawatu wal al-masa'ir. sungguh kamu tahu, wahai Fir'aun. Tidaklah ada yang bisa menurunkan hal itu. Wahyu tadi. Illa rabbu samawatu wal al-masa'ir. Nena'ah. Kecuali Rob sama wa Tiwalan bersair, yang mencipta langit dan bumi, dan engkau sangat sangat mengtahu bersair. Nah, mungkin juga ayat yang lain, Uja Hudubi Hawas Takonat Haangtu Sumsul Mawa Ulua. Nah, mereka kira orang yang Yuhud, mereka tentang. Nah, ya, ya berada Nuayy. Bukti akan kebenaran dari Musa. A.S. Apa? Wai Dan keadaan jiwa-jiwa mereka. sangat yakin. Itu, al itu kebenaran dari Allah. Zulman wa uluwa. Karena ini. Zulim dan sembuh. Oleh karena itu. Terkait ini. Allah Khalil Qulil al A'la. Sangat cinta al semesta. Ini sebenarnya tidak ada yang mengingat yang akal sehat. Nah, syarih penatian, al-kabar, sombongan. Tidak ada hati mereka. Tuhan-tuhan mereka, yang disembah itu, makhluk. Ya, siapa saja Tuhan, yang semua selain Allah, itu makhluk. Hamba yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan. Nah, nah berbeda dengan Allah. Allah adalah Khalik, sang pencipta wa huwa al mudabbirul, huwa al mudabbirul, muhyil mumit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah azizul <Sessizuk> mudabbir, mengatur apa semata yang mengatur. Menghidupkan dan mematikan. Wa huwa razakuz zulqu wa Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ar-razzaq. Naam. Yang memberikan rezeki, zulqu wa Yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, sangat besar. Naam. Undang kata beliau wal nah, iqraru bihadzal naw marquzun fil fitrah Marquzun fil fitrah Naam tauhid yang jenis ini kalau sesuatu yang marqus pada hakikatnya marquzun fil sesuatu yang sudah Allah tanctatkan di dalam fitrah setiap muslim. Nah, sebagaimana dalam hadis Kulau mauludin, yuladu alfitroh. Setiap maulud, setiap hari yang terlahir di permukaan bumi ini, yuladu alfitroh. terus. Mereka jelaskan di atas fitroh. Sebab kalau apa itu fitroh? Terkait mengenal roh. Siapa sang pencipta? Hukum asalnya yuladu alfitroh. Allah dihawidani awi majisani, awi nasironi, awi majisani. Kemudian, kedua orang tuanya yang merusak kita tadi. Sehingga anak tadi menjadi seorang Yahudi, nasoro, ataupun perkiakinan majusi. Hukum asalnya fitru. Dia harus fitru. Muslim. Mengenal Allah. Nah, sebagai Rob sang pencipta. Nah, sebagaimana ikan mereka di alam roh. Nah, maka kata beliau Wal ikramu hadzanau markuz tafil La yakadu yunazi fihi ahdunil umam. Maksudnya hampir-hampir tidak ada satu pun umat yang yunazi. Nazaa, menentang. Maka qala Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke 87. Wa iza sa'althum man khalaqahum? Qalayyulunallahu. Sekiranya kalian bertanya Engkau bertanya kepada mereka. Perintahkanlah Rasulullah SAW bertanya kepada bertanya kepada kau mesti tadi. Sekiranya engkau, wahai Rasulullah SAW bertanya kepada kau mesti tadi. Tanya kepada mereka. Mana kalau Siapa yang cerita mereka? Laikulun nama. Sungguh, sungguh, sungguh. Nah, ini dalam keadaan syahwat, katanya kul di dahululu takdir. Namun tak kibset sekali. Penekanan-penekanan yang menunjukkan pasti-pasti. Pasti-pasti ini, ini saya Mereka mengatakan apa? Yang disebutkan kan Allah. Nah. Allah dan juga firman Allah Subhanahu dalam surah az ayat 9. "Awala is'altahum man khalaq wal ardhah la yaqulunna al-azizul ali." Terskiranya engkau bertanya kepada mereka, "Wai?" Rasul. Manakah kesemua tiwal Allah? Sempaikas. Yang menciptakan langit dan bumi. Laiku lunak. Kalau Ali, sungguh-sungguh pasti mereka akan mengatakan kalau kamu yang menciptakannya adalah Al Azizul Al Azizul Ali. Ya, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Allah, ini nama sekurang sifat Allah swt dan juga firman Allah swt. Dalam surah Al-Muminun ayat 86 dan 87. Kulmarok, kulmarok musamawati, sabi warokul arshil alim. Saya kurniailah. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, siapakah Rob pencipta langit dan bumi dan Rob pencipta al-ars yang agung? Saya mereka mengatakan, Allah. Nah, oleh citeran itu semua ini. Wahdah firman Quran kasir. Sebab apa? Ayat-ayat yang semisterin, menjelaskan tentang ikrarnya Bahkan oh. kau musyrikin mengenai tauhid Rabbulbia, pengikraran maksudnya Allah Subhanahuwataala adalah sang pencipta, pengatur alam semesta ini. Hensir, tuh banyak. Banyak di dalam Al Quran. Nah. Tiada nah, orang Allah Anak Mushrikin, Anak Mereka Terafun Allah Berwujud Dan Berintrod Belakang Dan Riski Dan Ikhya Dan Imaati. Nama. Sebutkan Tentang kaum musyikin, Anak Mereka Terafun Allah Berwujud Allah Akan Kerubiaannya Allah Bersendirian Dari Sisi Penciptaan Mengarungi Gerakan Mengarungi Menghidupkan Dan Matikan. Apa Yang? Walau Yang Mungkin Tahu Tahu Wajahnya Rabbah, Illa shawazu mina majmou'a al-bashariyyah, tazharu bi ankarhi Rabbi ma'atirafhihi di batin anfusihim, wa karar Rabbi ulubihi. Tidak mengikir tauhid Rabbiah. Tidak ada yang pada kikatnya mengikir tauhid ulubiya. Nam, wajahdu Rabbah, dan menang Illa shawazu mina majmou'a al-bashariyyah, melainkan dari syaitan, orang-orang yang neleneh. Iya, nyeleneh. Iya, sudah rusak fitrahnya. Naam ya, atau naam. Iya, secara zahir saja dia menantangnya. Syawazu minal al-majmuat syariah. Orang-orang nyeleneh. Dia kalangan al-syaitan. Tadoharubi inkari rom, mereka menampakkan inkaran terhad rom. Ma'ati rom bimbi, ibadat ini al-qusimah. Orang-orang itu kurubim dan keadaan hati mereka mengakui. Iya. Dan keadaan batin jiwa mereka mengakui perkara dan sesuatu yang tertanam yang ada di dasar hati mereka pun mengakui. Maksudnya Allah subhanahu adalah sang pencipta. Wa ingkaruhum lahu innama huwa bibabil mukabara. Inkaran mereka ini karena bab mukabara. Yeah. Surba. Iya. Nah, ya betul hak wakum tenas. Narak kebenaran tadi. <laughs> yeah. kebenaran? Mau, ya, narak kebenaran enggak mau dia mengakui itu benar. Narak penyakit, penyakit yang bahaya. Nah, al-eeron anil hak. Nah, menentang kebenaran yang datang dan bahaya. Mengambil ada ancamannya sangat besar terkera al-hak datang. Dia mungkin tahu itu al-hak. Tak, tapi tidak menyentuhnya. Maka ancamannya apa. Nah, sebenarnya Allah paling tak. Nah, seperti sebelumnya mereka tidak mengerti doa alat tadi. Nah, benar-benar akan Allah ikrat. Allah palingkan mereka sebagaimana? Di awal marah. Sebelumnya. Nah, وإنكارهم وإنكارهم له إنما هو من باب المكافرة كما ذكرناه عن فرعون. Ana ucapan bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang Firaun. Allah SWT berpiman. Maalim taulakum min ilahin wieri. Ini ucapan Firaun. Nah dia melampahkan. Wah, tidak ada Tuhan selain yang aku. Nakambil mereka lagi kan? Maalim Aku tidak mengetahui. Wei kalian, wei kaumku, min ilahin wieri ada sembahan lain seperti aku ini. Ya, akulah sesemuan kalian ini kata Firaun ya. On evil. Ini katanya. Dia ya, menyeru kaumnya, umat ya pengikutnya. Cuma akhirnya di sisi yang lain sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nabi Musa alaihissalam menantangnya, membantahnya dalam surat Al-Isra 17:2. Nah, pokok khotbah Musa alaihissalam dia kauli kalau engkau tahukah, "Ma anzala ha'ula'i ila rabbis samawati wal ardhi masair." Bukankah engkau mengetahui, Firaun? "Ma anzala ha'ula'i?" Tidak ada yang menurunkan hal tersebut ila rabbis samawati wal ardhi masair. Kecuali Rabb. Citalah engkau dengungnya. Engkau mengetahui masair. Benar-benar Kamu tahuinya. Masair. Wa qala ta'ala juga firman Allah, "Wajahadu biha" dan mereka pun menantangnya. Istaiqonat ta'amfusum bulma wa ulua keadaan jiwa mereka benar-benar istaiqon benar-benar yakin mereka tentang kanatulin dan sombong. ini gambarannya ya terkait terkait ar-rubbiyah di sini as masih membahas tentang orang orang sombo alam wa hum lam yastamiddu nafjuu dihim orang yang menentang tadi ada fikirnya mereka tidak bersandar dengan hujan dalam penantinya. Wa inna wa inna mazalikamka baru teminhu. Tidak lain hal sebut karena sikap sombong dari mereka. Kamu allah Taala ta sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Al-Jasi ayat ke-24. Wa kaulu ma'ya ilha ya tunad dunya namutu wa nahiya. Oma yuhriku na ilha darb. Omalum dzarikamin el. Inhum illa ya dunoon. Inhum illa ya dunoon. Allah S.W.T ingatkan. Fa kullu ma yahya ila hayatun ad-dunya mengatakan mahya ila hayatun ad-dunya namutu kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia kita mati hidup dan mati dah selesai kita aja amma yumitunailaha tidak ada yang bisakan kita membinasakan kita kecuali waktu. nah amma la mizal ka min an ulbanta dan mereka terkait ucapan mereka tadi amma la mizal ka min berucap itu tidak di atas ilmu Tiang nilai itu itu tidak lain sekadar dugaan, dugaan, dugaan mereka. Nah, ya tidak ada silmu. Enam, yang, yang mana konsekuensi ucapan mereka mereka tidak mengakui kerana adanya hari kematian. ada kehidupan yang kehidupan dunia ini saja. Orang ateis, orang kufar, orang yang bilah. kadang mereka tidak ada silmu. Nah, ucapannya, sekadar ucapan dan dugaan, dugaan mereka. Enam. Kamu um, lama an ilmu dan ala inkari terkait ucapan mereka tadi mereka tidak ada ilmu. Nah dalam pengkiranannya, wala samin, wala aklin, wala fitrah tidak dasar dalil. Baik itu sama wahyu, akal atau fitrah. Wallah makana haaal kau mimai om jedri om jedri fee min al hawadi ala wadhan ala wadhan niatillahi al warubiyatih. Iz makhluku la budala min khaliqihi wal hawadithu la buda laha min muhdisin. Kama qala ta'ala a am khuliqu min wiri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi la yumkinun. Dan seterusnya. Nah, ulama kan min al-hawadith shahidatan li wahdaniyyati illahi dan terkala badan alam semesta ini adanya ansas ini. Dan apa yang terjadi? Kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Syahidan ala wuhadaniyatillah. Semuanya sebagai saksi bukti akan kaisan Allah SWT. Dan il Izzil makhluk labudalahu min khaliq. Karena makhluk ini pasti ada yang khaliq. Sesuatu yang diciptakan, pasti ada yang ciptanya. Nah. Walhawadizu labudalahu min makhluk. Kejadian-kejadian ada. Yang ada. Tentu ada ya. Mengaturnya. Kamaqul ta'alus bagaiman firman Allah Subhanahu wa ta'ala am khuliq min ghayri shay'in am tur ayat 35 sampai 36 Apakah mereka menyangka khuliq min ghayri shay'in am humul khaliqun am khuliq min ghayri shay'in am humul khaliqun kata kampung mereka apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang mereka itu tercipta dari tidak ada yang menciptaannya. Nah, amfoly kuminggori syain. Apakah mereka itu tercipta begitu saja? Tidak ada yang menciptakannya? Amhumul kholikun atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? wal arok. Apakah mereka lah yang menciptakan langit dan bumi? Am balah yakinu. Tentu mereka tidak yakin. Nah, ini Allah ngajak berpikir. Apa koniku minggu hari saya in Apakah mereka itu tercipta tanpa adanya penciptaan? Tanpa tidak tanpa adanya penciptanya? Alam semesta, jagat raya ini, langit dan bumi, matahari yang beredar yang menarik bumi, bulan demikian, rata semuanya luar biasa ya. Maha Allah yang satu itu, itu baru satu. Belum gugusan bintang yang luar biasa luasnya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 ada. Ada yang bergerak. Planet. Bintang. Harus melihat dengan teleskop. Luar biasa maha-mauku ini. Luasnya bumi ini. Banyaknya mahar. Yang di lautan. Ya. Bahkan di daratan yang kecil-kecil. Apakah ini tercipta tanpa ada yang menciptakan? Eh, ceritanya. Nah, ataukah mereka yang menciptakannya? Amun kau Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Awak ingatkan? Berbeza. Maka ini musti besar. Allah yakin, dan mereka tidak yakin. Kita sentana. sana. Maka lah syairu, fikulisha in lau ayatun dahulu ala annu wahidu. Dan pada segala sesuatu yang ada ini, semuanya bukti. Tak dulu ala anak wahidun yang semuanya menunjukkan maksudnya Allah adalah sesemua satu. Allah adalah sang pencipta dia lah satu-satunya sesat yang penuh kesempurnaan, memiliki sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan pencipta dan ini salah satu-satunya sifat yang hanya milik Allah satu secara sempurna. Nah, sudah berapa minit Baru? Tiga menit. Nah. Tiga persatu nah. menit. Nah. Sanggup? Lanjut. Lanjut. Nah. Kesempatan enggak? Lanjut. Nah. Lama kena la menjawab minjawabihazil hakikah. Yaitu robaha ula ilmuqiruna liwujudil khaliki di ajubatihimu. Lama kanalabuda menjawab Hadir hatiqah. Setelah kenyataan yang ada ini, alam semesta yang luar biasa itu. Nah, bagaimana luasnya dunia ini, ya. Makhluk-makhluk Allah -makhluk yang luar biasa tadi. Nah, juga makhluk yang di laut. Makhluk yang kecil Gak bisa dilihat dengan mata kita. Ini perlu dijawab Nah, ini terobah oleh ilmu kiro naliwujudil haliki diajukan ke tim. Maka orang-orang yang mengingkari tentang uraian sifat Allah, mereka bingung dalam jawabnya. Mana ya? Mereka buat-buat jawaban yang asal. Terus siapa menciptakannya? Nah, mereka pun Goncang dalam menjawabnya. Kan menentang tadi. Iya. Rikan ini mudah. Pasti ada yang ciptakan. Nah, ada yang buat. Nah, ada yang wujudkannya. Atau rotanya kulun, hadal alamu ujida, nanti jatuh di tobiah. mereka mengatakan hadal alamu ujida, nanti jatuh di tobiah. Alam semesta ini terwujud kena hasil tobiah. Proses alam, ya. alam semesta terjadi karena proses alam. Siapa yang kena prosesnya? Nah, ini pokoknya mereka jawab, karena proses alam. Salawat oh. jawab dengan jawapan ilmiah. Nah, alatih ibaratun <tutuk> anzatil asyai minambati <tutuk> wal hawa wal hayawan wal jamadat yang mana? Ya, atau bi anda istilah. Tungkapan untuk menunjukkan Zatul Asyraf. Zatnya segala sesuatu, entah itu tumbuhan, hewan, urjamanad dan dan benda-benda mati. Nah, nah alam, ya kan? Baik itu masuk pada tumbuhan, hewan, segalanya. Nah, hasil kainat indahum ya tabieh. Asker yang satu ini. Yang ada ini. ya menurut mereka. Eh inilah alamah. Rasul alam. Oh ya, leti awjadat. Nafsa. Mereka lah yang menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini hanya jawaban mereka. Mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Dari enggak ada. Ada. Masuk akal enggak ya. Nanti akan dibantah dengan saya, sepauzah. Nah, dari enggak ada. Ada. Mereka menciptakan mereka seni. Ah, awiaku ulun atau mereka mengatakan, ia ibarat unsur sifat ilasia, wacosa wacosa isya, wacosa isya. Ia ibarat unsur sifat ilasia, wacosa isya, min harara dan murudah dan retubah dan yabusa dan malasa, mulusa dan khusuna. Namp, wajil kualiti min hara dan sukun dan mumun dan tazaud dan Adik sifat. Wa adikomiliyat yata biya. Yizamihim. Wa hayallati aujadatil asya. Aujadat al-asyah. Nah, saya tahu, mereka mengatakan, ibaratun an sifatil asya. Atau, kata-kata, alam ini adalah ungkapan untuk menjelaskan tentang sifat sesuatu. Sifat sesuatu. Dan karakteristiknya, khusus isi. Berupa sifat panas. Haror. Umburu dah dingin. rutuba. Nah dengan rutop. Basah. Nah, rutop okay. apa? Rumah segar. Rumah basah. Kalau tamar. Rumah kering. Nah. Lembab. Ya busa. Kering. Pembalasa. Atau, atau mulus. Atau mulus? Licin, halus. Mulus. Ini itu namanya ya. ya. Nah, mulus itu ciri bahasa Malas atau mulus? Mulus. Nah, hads. Ba Ya. bi qasar. Wa hadhil qawali wa hadhi qawliyat, harakati wa sukun min mumwin wa tazawud wa tawallud Kemampuan ini Kita beliau Nah, kemampuan seperti tadi, sifat yang menimbulkan suatu apa ya? Sifat panas, dingin dan semisalnya tadi adalah suatu kemampuan. Namp, suatu kemampuan. Namp, nah, berupa gerakan atau diam, menemui, namp, berkembang biak, tazawudinnya tawal, tawalud. Namp, bereproduksi. Hati sifat, semuanya sifat. Ohasil kau dan ini adalah kemampuan yang tabieh. Kemampuan ini adalah merupakan proses alami. Yang tabieh bisa menurut mereka. Oh ya, nanti al ajiyah. Cipta kemampuan inilah yang menciptakan sesuatu. Nah, ini alasan-alasan mereka yang mereka anggap soal ilmiah. Ini yang menciptakan sesuatu. Nah, di sini baru dibantah oleh Sheikh Soleh Al Bosan, tapi Nah, lanjut, lanjut harusnya, gantung dek lanjut. Nah, sebenarnya. <coughs> Nah, kemudian Sheikh Salih Al Fozanul Ulama membantah. Nah, inilah ya, kadang Alfi syafat mereka dengan akal-akal mereka membuat satu yang pada hakikatnya bertolak berangg dengan syariat, ya, penentangan terhadap syariat, upaya mereka menolak keberadaan Alam Firda, keberadaan Sang Pencipta. Yang menciptakan alam semesta ini, itu satu ungkapan-ungkapan salala ilmiah. Ya. Orang-orang filsuf ya, orang-orang aqis. Nah, orang ini maka saya sekalipun saya tak tahu nama, ucapan mereka. Wajakolun batilun ala kilal etibraain. Ucapan ini adalah ucapan batil. Baik kedua istilah-istilah tadi. Ungkapan tadi. Keduanya berarti. Nah. Li'ana tabi'ata bi'itibari al-awal. Al-had dikawlihim. Takunu khalikatan wa makhlukah. Nah. Li'ana tabi'at. Proses Allah. Alaminya. Nah. Kata mereka. Bi'itibari al-awal. Dengan istilah mereka yang pertama tadi. Al-had dikawlihim. Dengan penjabaran definisi mereka tadi. Takunu khalikatan wa makhlukatan. Ya, tematisnya dia. Sang pencipta itu adalah makhluk. Nah. <laughs> ya, ya. Yang menciptakan dirinya sendiri. Makhluk adalah sang pencipta. Nah. Ya. Waliyadillah. Waliyadillah. Masukci Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amma yikulun. Nah. Nah. Sangat jauh ya. Nah. Al-Andu. Al-Qurqatil Al. Wasama'u. Al-Qurqatil Sama'u. Oka, bumi menciptakan bumi sendiri, langit menciptakan langit. Manusia menciptakan manusia. Wah kata, wah kata, inilah betul. Wah mustahil. Ya tentunya mustahil. Enggak mungkin, ya. Langit menciptakan langit sendiri, bumi menciptakan bumi. Ya, adanya bumi ini akan punah binasa. Nah, masuk langit akan siarnak.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 Kain alam ataupun hutan-hutan yang ada pembabatan pembakaran bagaimana kemarahan oh, kalau seperti ini, ya jantung dunia paru-paru dunia ini habis diperkirakan ya, akan punah kalau kekurangan oksigen dan semisal, nah, ya akan adanya bumi ini seperti itu pun maupun punah. Kenapa tidak dia menciptakan dirinya lagi? Nah, langit demikian. Nah, nah. nanti akan ada penjelasan. Begini. Bagaimana Allah menjaga alam semesta ini? Satu hal saja kalau Allah tidak menjaganya, contohnya kayak atmosfer, bumi ini tidak Allah lapisi dan pelindung. Semasa atmosfer ada asteroid.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 Kalau tidak boleh jaga, udah ke mana-mana. Kan nabrak mana, nabrak sana. Perintahkan. Perputar. Di atas moros. teratur, ya. Nah, meskipun ada saatnya. Nanti. Dia akan terbit di hari. Araba. Kalau tidak seperti itu. Atau diam saja matahari. Diam saja. Bisa diam juga. nasus, Tebakar. Kita merasakan siangnya aja itu bagaimana lumayan tersiksa. Yang berapa jam aja? Daerah yang diingin-ingin aja ya? berat juga. Ya, hampir tidak ada kehidupan. Bagaimana keselamatan? Allah jaga, Allah atur, Allah ini? Nah, adanya makhluk kuna ini makhluk menciptakan dirinya sendiri. Nah, hal yang mustahil. Ini mustahil. Wi, wi, jika kanasudur halki antobiati benda itbar mustahilan. Nah, apabila munculnya makhluk. Nah, ciptaan makhluk antobiati dengan, yeah, dinyatakan Rasul Alam benda itbar dengan istilah-istilah mereka ini mustahil. Pastihalah, pastihalah tuh itbar yang kedua, Mustahilan. Nah, mustahilan. Nah. Proses penciptaan dengan definisi mereka ungkapan istilah mereka yang kedua tadi lebih mustahil lagi, lebih parah lagi. Sifat, sifat kemampuan sifat tinggi, tanas, ini panas ini menciptakan Allah Semesta. Nah, di mana? Lainnya, jika azat zat syaitan hulki, bagaimana sifatnya? Imbabil aula, imbabil ular. Karena kata beliau, kalau sesuatu zat Ya, sesuatu yang memiliki sifat ini, pemilik sifat ini, enggak mampu dia menciptakan sesuatu seperti tadi. Alam bumi menciptakan dirinya sendiri. Bumi menciptakan bumi. Tanya bumi pun Lain ciptakan langit. Kena, ya, alhamdulillah. Nah, itu saja enggak mampu. Fajizah, fajizah sifatmu memang berulah.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 yang dengannya baru sifat dari muncul. Nah. Ini enggak ada pemiliknya, tidak ada. Nah, pemilik sifat ini kok bisa menciptakan? Nah, ya. Bereproduksi, gimana dia mau reproduksi? <tid> tidak ada prosesnya, ya. Na'at, wallahi billah. Nah, rasa panas dan dingin ya tentunya ada ada pematiknya ya, api. Ya. Ada mukjizat makhluk ada bendanya di di ringan tu bagaimana? Nah pasti di sana ada proses, ada sesuatu yang yang menyebabkan munculnya sifat tadi. Nah pakai apa takhluku takhluku wahyamu takjilatun ilai? Bagaimana dia menciptakan naam al-mansufnya? Sesuatu pemilik sifat tadi, dan kadang-kadang dia butuh dengan sifat tersebut. Nah. Dia butuh dengan sifat itu baru muncul. Waihza sabata bil burhan, hudusul mausub, lazimah hudusul sifat. Apabila memang telah nyata, secara bukti, adanya keberadaan benda tadi. Sesuatu yang pemilik sifat tadi baru muncul sifat. Nah. Ini ungkapan demikian ya. Saya lalu dipahami. Nah, iya.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 Nah. Dan yang semisalnya. Nah. Oih oh, Don, nah. nah. ini masih ada ya. Ini masih berlanjut. Ada bantahan, ada pemahaman juga. Ah, eh, masih tamat. Oih oh, Don, tatbi'atullah <todic> syu'urullah. Wa ya'alatul mahluq. Pakai fatas suruanha al akalul azimahatul latiya higayatul ibda' wal itqan fi nihayatil hikmah. Opi kan itu ikhtimat. Nah, Opi, Opi don dan juga ya, untuk diketahui. Nah, ya tentunya sudah kita ketahui. Katanya itulah syu'urullah. Alam ini tidak punya perasaan. Nah. Iya, dia tidak memiliki perasaan, tidak memiliki iya. Esensi ya, manusia tidak ya, alam semesta sesuatu tadi ya. Tidak memiliki perasaan. Pihal alatun dia punya, ia ya cuma sekedar alat. Bagaimana muncul darinya? Afalul adzimati alatiah figo yaitul ibda wal ittikon. Bagaimana? Dengan sebab dia, bisa muncul afalul adzim. Perbuatan yang besar. Alatiah figo yaitul ibda. Nah, yang mana? padanya? Muncul padanya figo ibda. Puncak penciptaan. Iya. kesempurnaan.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 ke dalam hikmah, Keluar biasa hikmah dari apa yang Allah ciptakan tadi. Tertutulah. Nah, kan? Bagaimana teraturnya tadi? Rotasi langit apa pergantian siang. Nah, meskipun Allah Maha mampu, ada saatnya Allah tahan. Nah, pernah terjadi zaman Rasul. Tadi Allah yang Allah menahan. Yang Nabi tadi minta agar Allah ketah Mataharinya Untuk terus berjaya jadi Secara Secara Tobi Bagaimana keteraturannya Sehari 24 jam Tidak mulur, ya, jadi 25 jam Atau Tidak tidak kesempatan Sehari Jadi 20 jam saja Ini teratur Nah Araknya puncak dan hikmah. Roy terlibat semuanya. Nah, penuh dengan puncak ke, ke keterkaitan, senambungan. Dikatakan, nah, simpangan, ekosistem. Nah, saling ketergantungan. Nah, pembuahan atau burung butuh dengan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 Makanan di bawahnya. Kalau kasih belalai, ya, kasih belalai. Kalau nggak ada belalai, gimana dia? Hari ini badannya mau turun naik turun, ya. Jadi, kalau kasih gading juga untuk bisa mengangkat, ya, karena dia tidak seperti kakeknya tidak seperti Karena lurus saja, dia. datar. Setiap makhluk secara sempurna. Nak kera, ya. Nah, berhubung dia, makhluk yang Suka berlayu, Cari makanan di pohon Kakinya enggak sama dengan kita Nah, kakinya juga bisa menggenggam Ya kan Itu bisa berkerayu Gantung, kakak, pakai tangan Nah Hampir semua penciptaan Makhluk masuk kita Ya Penuh dengan kesempurnaan Keseimbangan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 Sampai pun dibahas dengan ilmu, dari perkara yang terkecil dalam tubuh manusia, penuh kesimbangan, penuh kesempurnaan, tidak bisa ditiru, berkebot-robot, kaku. Nah, ini makhluk Allah. Bagaimana makhluk bisa diciptakan seperti itu? Ya. Nah. Nah, masih ada lagi beberapa istilah-istilah naam terkait upaya penolakan sekelompok orang akan keberadaan suatu jemaah, diantaranya. Nah, dan juga disebutkan bantahan oleh Syekh Saleh Al Fauzan. Naam yang saja berhubung sudah sudah berapa? Bisa berapa menit? Lima menit? Ya, 50 menit. Naam terkait kajian ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Nah, <coughs> memang lumayan ya untuk bahasanya ini, pausan lumayan bahasanya bahasa kekinian, ya. bahasa yang dipahami. Um, ya mudah-mudahan kita semua juga bisa memahami dengan baik terkait penyasaran dia. Dan demikianlah ya. bagaimana pun mana dari keberadaan orang-orang yang di luar orang orang yang berada di sini. Dan yang semisalnya, Yang Na'udillah, mereka berupaya menolak kurat dasar cipta dan seolah-olah memberikan ungkapan-ungkapan yang ilmiah. Seolah-olah ilmiah. Jadikatnya, nah, teori-teori yang mereka lakukan itu tidak di dasar ilmu. Nah, tidak di dasar ilmu. Seolah-olah masih berteori. Mereka tentang, ya. dan ini sekadar dugaan, dan bisa dibantah secara dalil akal itu sendiri bukan secara nas Al-Qur'an ataupun hadis nah mungkin itu yang bisa kita bahas kita kaji pada pertemuan sore hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik atas kekurangan ana maaf pada Allah Subhanahu wa taala nubu'un ana akhiri wa bihamdika Aşhadu an La ilaha illa Ant, Aṣ-ḥākfiru kawtum ilayk. Wassalamu 'alaihi wa sallam. Alan Nabi Muhammed, wa ala al-Hi, wa ashabihi